Iratxeren lagunak taldea eragarri duenez, iratxe zortzabal preso irundarra larunbata ontatik aurrera Espainara dute. Espainiako Justiziak aurkeztutako euroa gindua onartu ondoren, otxaiaren aziera Madrilen epaituko dute. Euskal presoaren sustengo taldearen ustez, behin estraeditatua, kondena luze batia horregin beharko dio, ziburrazki. Hogeita maro horteko kondena betezeko arrisku errealaduela duela azpimarratu dute. Egora hori, salatzeko ekimeneta mobilizazio ezberreinak antolatu dituzte. Intza, ostolaza, iratzenen lagunak taldeko kidea. Eta hori itarazi behar da iru euro are, agindu eskatu zituela edo martxan eman zituela Espainia Restatuak eta e, iru oietatik bi onartu zitzaizkion e, irugarrena bueno, e, azkenean ere bai or, e, Frantzian beraz e, instrukzio epaile batek onartu zuen Aztertzea, ea iratxe torturatua izan zenez. E, beraz, izta, nazio batuen e, erakundeko Istanbulgo protokoloa aplikatu zitzaion, eta oso oso argiki agertu zen e, ori, e, torturatua izan zela. Orduan, nolabait, frantziako justizia gerrandezagun, eta naiz ni abokatuta deus, orduan berbat rompatuko naiz, baina terminoetan, nolazpait onartu zuen e, bai torturak izan zirela baina hala ere euroagindua onartu zuen informazio Zun. gehiago eskatu zuen kasu hartan e, espainiari eskatu zion espainiak ez zuen informaziorik eman eta orduan defekto forma edolako historia bategatik 3 euroaginduetatik bat etzen e, kontuan hartu, baina, bueno, ala ere espaineratuko dute, beste bidituelako. Hmm, bai, hor bitxia ez, bat, tortura pean mm. egindakoa diraz, penetan onarri e, izan zela, aitortuta ere, ba, pero segurarekin aurrera, aurrera jarraitzea, berdin ez? Bai, bueno, pues, nik uste dute, e, ara, e, bi estatuen arteko harremanak e, pertsonen gainetik dira, argiki, hori ez da berria, eta Bueno, e, Frantzia herrestatuak onartzen maldin badu, Espainiak torturatzen duela eta horren baitako ezin dela oina, oinarritu estradizio edo euroa geindu bat, manik uste dut kolekzio ederra duela aurretik egindakoen baitan ere, orduan, ara, e, hortan gelditu da, baina oso oso agerian gel, e, gelditu da Frantziako tribunalean, oroitu behar da ere, ba, porteli garaian Bersailezeko,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 Bueno, Eta beraz, eh, akusazio hien baitan eh, epaituko dute, otxelearen zazpita sortzian Audientzia Nazionalean Madrilen. Ara, no. orduan eh, hori, eh, salbuespeneko epaiketa bat izanen da, azken finean, eta, eta garen teorian iduriz, edo garen etapa berri horta hortaman, igustu dut nahiko ohargarria dela bere, bere kasua. Ostiraleko lehen elgarretaratzea izango da, baina datozen aste eta helabetei begira, kanpaina bat abiatuko dute ira lagunek. ekintza ugari antolatu dituzte. Ilaren ogeita batean, bi arnaz dokumental proiektuaren aurkezpena egingo dute eta otxearen bostean manifestazio bat antolatu dute.